Відпочинув і взяв сокиру. Зрубати вербичку біля глинища. Робота забарна, дерево промерзло, а сніг сліпить слабого дроборуба. Пора сдити по остачу картоплі, закопану в кагаті. А от замість цього похід на млин. Можна й післязавтра вирити запас. Вихрід чи сніжинки вкруг і женуть, подібно, як думки, все коло біди. Чого захожани чужі стали мучити кожного, гарбаючи хліб собі від усіх, кого вимордовують? Тож наш хліб і самі повинні взяти, коли з дітьми гинемо. Кому сказати про млин? Пощастить, Дякуватимуть. А ні? Проклинуть? Глядей, зостався в родині батько. Держать при житті дітей і жінок. Пропав він. Сім'я теж. Себто... Я вб'ю їх? Ні, піду сам. А другим хай скажуть ті, хто пізній збір надумали і вранці видний для розстрілів. Вночі півсонну сторожу легше обпасти і ховатися з ношою легше. Лихо жде, але йти треба. Мирон Данилович порубав гілля і всі не відніс. Потім, пересікши стовбурець, упрігся в шворки і перетягнув колоди. Полежав болісно дихаючи. Зварив трохи пшоняного супу, рідкого аж синюватого. Починало бліднути край небо. Вже люди виходили скленоточі, їх дише, ніж сподівався Мирон Данилович. Чутка обійшла через довірних подумав він. Простували дорогою, потім звернули в занесений і неходжений степ. Здоровіші протоптували стежку через сніг який під повівом потеплілого передсвітанку злягався, тримаючи рівні сліди. У кожного костуреться бокілок, вихоплений з недопаленого тину, а також мішок чи торбина. Два дядьки, за якими ступав катранник, почали притишений розбір. Одна смерть. Хочу мирно дихати. Це сліпі в колисках бачать.